А тут же не один дядько. Он визирає за спини ще хтось. Але той чомусь не виціловується з його тіткою, як цей. Володя подав руку і обережно потиснув ручення сестри на вдивовижу худенький кволе. Володимир повернувся до Овсянка. Мій колега, знайомтесь. Семен. Виказав своє ім'я Овсянко двічі, Марині й Катерині. Давайте, що тут у вас? Бо скоро в тупик потягнуть вагони. Клунків усім вистачило. Семен Семенович ухитрився схопити аж два і був нагороджений, хоча і насмішкуватим, але вдячним поглядом Катерини. Коли утерментували клунки, вмостили на передні сидіння Катерину з хлопчиком, Семен по-джентльменськи поклонився. Ну, хай состить, я автобусом доберусь. Марина рішуче запротестувала і за якусь мить вони всі рушили за метіль. З горем по полам дочмихали таки. Позносили речі в кухоньку, розглянулись. Було затісно, зате тепло й затишно. Дивувалися гості, як господиня у такій тіскотнєвій зуміла розсадити усіх за столик, в центрі якого парувала і дражнила ніздрі картопля. Моя знаменита легендарна бараболя – Шипнув володя на вушко Марині. на дитя за всю дорогу ні разу не запхикало. І тепер ані скілочки не здивувалося при місця свого перебування. Вагон так вагонь, кухонька так кухонька. Спокійно сиділа за столом і вплітала смачну гарячу картоплю. Вибачайте, соліні грама немає, забідкалася господиня. Сестри переглянулися винувато окинули поглядами свої вузли і валізи, де теж, мабуть, сіль не водилася. «Може, я збігаю до сусіда?» – кивнув Володимир Марині на двері. «До директора видавництва. Там усе наше багатство, вся продовольча база». Марина зрозуміла і всміхнулася. «Багатство та база – то їхня картопля, що має живити родину аж до нового врожаю». «Нічого, до ранку якось обійдемося» поклала свою теплу долоню на жилисту руку чоловіка. Хозяйка вдячно зиркнула на синю оку. "Ну, ти добре. Хотіла вже йти до себе, та Семен Семенович зупинив її. "Як? І не вип'ємо з нами за зустріч, за знайомство, за воз'єднання оцих божевільно закоханих?" Марина потихеньку, намагаючись, аби цього не помітила Катерина, Легенько потиснула гарячою долоною шершаву володину руку. Господиня, таранкувата, засмаглявлена пекучим степовим сонцем і енергійними вітрами, шанобливо присіла до столу, вдячно взяла чарку з семенових рук. Овсянко вміло бахнув долоною по денці пляшки і на радість малого Миколки, що спостерігав за рухами дивакуватого дяді, Корок чудернацький вилетів із зеленої пляшки і смішно вдарився об стінку. Найперше застастя божевільно закоханих. Катерина хіхікнула і закрила рота долунею, аби не розреготатися. Марина нахмурилась, осудливо повела на неї очима. Ну, мені пора. Казав таке Семен Холостяк І пожалкував Бо думка інша нашіптувала у вухо Спам'ятайся, Семене Спам'янися, охолонь Одначе вже взявся закляту шапку Якби шапки не торкався Можна було б знову сісти на своє місце Поруч з реготухою Але шапка вже в руці Семене Семеновичу Володя хотів було зупинити овсянка та дарма Колега образився. Квапливо і невельми шанобливо відкланявся. Не треба проводжати. У кухонці зацарювала тиша. Чемна господиня показала на подушки і ковдри, як і що стелити Катерині з дитиною, а своєму пожильцеві ще раз натякнула, а ви, сподіваюсь, не замерзнете. Зустріч було зіпсовано. «Володя мовчки і без найменшого смаку жував варену картоплю без солі», – Марина сказала тихо. «Наші батько з матір'ю мали вроджену вихованість, були шляхетними у найвищому розумінні цього слова. Значить, не передалась мені у спадщину виключна шляхетність наших дорогеньких батьків». З вибриком стинула худорлявими плечами Катерина, складаючи спатими колку – Немов її образили, а не вона так повелася з овсянком. «Ти, сестра, дуже весела, як для свого становища, у міру строго, в міру тактовно вимовила на те старша сестра». Катерина вмитно костричилась. Червоні плями виступили враз на її худорлявому птахоподібному, але миловидному все ж обличчі. «На що ти натякаєш? Що я бідна родичка?» Назрівав небажаний конфлікт, якого треба було будь-що уникнути. Володя м'яко обняв округлі плечі дружини, легенько приголубив, примирливо запитав –